якраз на межі між двома селами. За десять метрів ліс про всяк випадок. Я сподівався, йому там добре спалося. Побачимо, як він буде стелити мені, коли доберемося до Баварії. Він і пристав до мене під Павлоградом з тією єдиною умовою, що з України через Карпати виведу його на Бундес. З цього приводу ми докінчили тоді ту каламуть, що вважалася самогонкою, і що її мій новий знайомий десь перед тим виміняв у добрих людей з за Зацвяхи, які поцупив на шахті. І прізвище Віллі мав звучне Шуберт, як у відомого композитора. Про це він мені сам сказав, коли ми на ящиках з іржавою вагонеткою смулили тоді ту сивуху. Вже... Одинадцять років він годував вошей і бліг у савітському полоні, навряд чи хто довше за нього і протримався. До того ж, він не мав одного ока, яке, за його словами, вибили конвоїри, коли одного разу почали бити його прикладами і ногами, втоптуючи у грудську багнисту породу біля терикону. Він і зараз точно не знає за що, напевне, як завжди у таких випадках щось там на шахті трапилося, а списали на німця. На той момент, коли нас звела доля за збиранням об'їдків у робітничій їдальні, він вже взагалі втратив віру, що його коли-небудь відпустять додому. Бо ж ще рік тому, у квітні, після указу про амністію по смерті Сталіна, Територію шахти залишили останні військовополонені – румуни і німці. З німців залишилося тільки двоє – віллі і ще один стариган. Начальство це пояснювало тим, що, мовляв, у них дуже вже рідкісні маркшейдерські спеціальності плюс висока кваліфікація і що народне господарство страни совєтов обійтися без них поки не зможе – Відтак вже й рік минув, як відкинув копита вусатий, а цих двох і досі водили під конвоєм на шахту. Правда, траплялося, відпускали і без охорони. А коли Віллі нарешті відважився на втечу, той другий сказав, що вже старий утікати, і залишився. До того часу Віллі вже давно поміняв свій кітель піхотинця на шахтарські обноски – а за роки полону трохи навчився російської, звісно, у донбасському варіанті, з твердим «шо» і «гортанем Г». І все ж його шанси втекти від недремлюючого ока НКВД були дуже примарними, якщо не сказати безнадійними. Незнання місцевості, мови, відсутність документів, продуктів – пристойного цивільного одягу – усе це залишало мало надії на успіх. Та нестримне бажання потрапити додому було сильніше за розум, і тут йому трапився я. Втім, і моя ситуація була не кращою. Ми зустрілися у глухому куті на помийниці, і я поділився з ним останньою шкоринкою. І хоч я знав із свого попереднього досвіду, ще з Донбасу, що й серед військовополонених також є стукачі, але цей Маркшейдер Віллі викликав у мене довіру. Згодом я признався йому, що родом із Західної України і що у нас там ще й досі воюють. Віллі сказав, що дещо чув про нашу боротьбу, а коли я візьму і бовкне, що скоро, напевне, буду робити звідси ноги назад додому – він, не роздумуючи, напросився йти зі мною. Сказав, що вийти з шахти для нього не проблема. Вже пізніше я зрозумів, що, можливо, для нього я був останнім шансом, але тоді, пам'ятаю, така перспектива мене зовсім не втішала. Ще мені, в додачу, ні маки бракувало, подумав я тоді. Проте колишньому піхотинцеві не сказав нічого. А вже тепер, тієї ночі, коли через стільки років я вперше переступив поріг рідної хати, і коли я сказав матері, що вернувся не сам, то в неї ледь гладущих з рук не випав. Перше, що вона тоді подумала, як пізніше зізналася,